Dicționar de brand Mulți oameni confundă sigla cu identitatea vizuală. Mai exact, ei cred că identitatea vizuală a unui brand se limitează doar la o siglă. În cele ce urmează vom defini clar aceste două concepte distincte. Ce este identitatea vizuală? Un rol major în branding îl are identitatea vizuală. În majoritatea cazurilor, designul de identitate se bazează pe mecanismele vizuale utilizate în companie de obicei incluse într-un set de linii directoare. Aceste linii directoare care alcătuiesc identitatea vizuală explică de obicei cum se aplică identitatea într-o varietate de medii, folosindu-se palete coloristice, fonturi, planuri și alăturări bine gândite. Liniile directoare asigură coerență identității vizuale a unei companii, iar aceasta la rândul său permite brandului să fie recunoscut ca întreg. Identitatea vizuală sau imaginea unei companii este alcătuită din mai multe procedee vizuale. O siglă, articole de papetărie, articole de comunicare online și offline, fluturași, broșuri, cărți de vizită, websites, etc. Produse și ambalaje, produsele vândute și ambalajele în care sunt prezentate, designul vestimentar al uniformelor angajaților, modul în care arată sediul și spațiul de lucru, orice alt element vizual care reprezintă compania. Toate acestea alcătuiesc identitatea vizuală și trebuie să susțină brandul în întregime. Ce este sigla? Pentru a înțelege ce este o siglă, trebuie mai întâi să vedem la ce folosește. O siglă este pentru identificare. O siglă identifică compania, produsul sau serviciul prin utilizarea unui semn. O siglă nu vinde compania direct și rare ori descrie o companie. Siglele își capătă sensul din calitatea obiectului pe care îl simbolizează și nu invers. Siglele există pentru a identifica, nu pentru a explica. Pe scurt, ceea ce înseamnă o siglă este mult mai important decât cum arată. Pentru a ilustra acest concept, gândește-te la sigle ca și când ar fi oameni. Noi suntem identificați după nume și nu printr-o descriere confuză sau ușor de uitat cum ar fi fata blondă. În același fel, o siglă nu trebuie să descrie ce face compania, ci mai degrabă să identifice compania în așa fel încât să fie recunoscută și memorabilă. Doar după ce o siglă devine familiară, poate funcționa în modul intenționat de noi, în același fel în care noi trebuie să învățăm numele oamenilor pentru a-i identifica. Sigla identifică o companie sau un produs în forma sa cea mai simplă.